Марія з пулином наприкінці століття. Коріння. Дебеле, жилеве коріння на піщаній сільській дорозі. Наче йому тісно там під землею. І воно важко випручується на поверхню. Посічене гусеницями тракторів, колесами везів, вантажівок, кимось з озла порубане сокирами і лопатами, але живе. Пошрамоване, покручене, на свіжих ранах виступають бурульки-живиці. Дорога, наче вимощена корінням. Тут можна проїхати у найбільшу негоду. Обіч дороги – старий сільський цвинтер. Дерев'яна, проламана в багатьох місцях огорожа, Зварені з труб, збиті з соснових брусів хрести, обставлені воринням і дротяною арматурою могилки, вицвілі, пожовклі від дощіви сонця фотокартки, дешевенькі пам'ятники, а поміж ними живі, наче викарбувані з бронзи, сосни, коріння яких обплело при гаслі, Горбики могил, тиша, самотність, запустіння, які весною вражають майже кинжально. Між могилками пасеться ряба корова з високими гострими рогами, як два списи, націлені в небо, скубе молоді кущики Чорноблю що вже зазеленів обіч дороги, а тут на цвинтарі найдужче Пасеться. Шумко дихає в землю і час від часу поглядає в одне й те саме місце. До стовбура старої грубезної сосни прибито дошку, яка попоїздила у бортах машини, бо на ній досі проглядає Частина державного номера вантажівки 86 К. Х. Е., хтось недбало обцюкав її на кінці сокирою. Загострив, від руки написав червоною фарбою С, Городища. Ледащо, мабуть, і гадки не мало, що цей саморобний вказівник. Скидається на безглуздий хрест Із живої сосни І мертвої сірої дошки Корова жадібно скубе Чорнобиль І знову-знову Поглядає перед себе Що там її зацікавило? Важко, надсадно Дихають два Дядьки Гробокопачі Вилітає мокрий пісок З ями Чистий із золотавим виблиском Похитуються шапки гробарів, наче вони виринають з-під землі і знову ховаються в неї. скрегіт лопат, важке дихання, фонтани піску. Над ямою, у фуфайці, у кирзових чоботях стоїть просто волосий хлопець Федір, найменший син небіжчика Івана Мировича. Найменший і глухонімий. З народження. В селі це нікого не дивує. Тут у городищах він і жив при татовій мамі, а оце другий день лише при мамі. Бо тато Іван позавчора помер. Гробирі знають про уроджений Ганш Федора, тому не церемоняться при ньому. Усе говорять у голос. Стоїть, як гріх над душею німак. І пляшки, видать, не взяв глухар, щоб закропитися на каторжній роботі. Покійний сп'яно його зачав, з дурної голови. Думав, що то не його Марія, а Настя-полюбовниця. Коли вилупився глухонімий хведьо, коли уторопили, що воно і глухе, і німе. Вже було пізно. Куди його подінеш, як воно усе бачить і поніма? Федір очима допомагає гробарям. Його погляд веде кожен кидок піску, кожен рух чоловіків у ямі. Здається, якби не сільський звичай, родичам споконвіку забороняється копати яму, нести труну. Федір не стерпів би цих ледацюх. Сам вискочив у яму і викопив її миттю. Не можна. Яма для тата. Треба перетерпіти п'янделюг, яких на силу умовив на це діло. Вмовляв на мигах. Не могли второпати, про що йдеться. А показав півлітру, одразу закивали головами. Щоб не стояти зараз без роботи, Федір відгрібає руками пісок, аби не осипався назад у яму. Гробарі з озла рубають коріння, яке трапляється їм під заступ, січуть і викидають наверх. Федір збирає його, обмацує довгими чутливими пальцями і складає на кубку. Ну і викрути у рак дядька Івана, як тріску! Тітці Марії не голосити, а легенько зітхати. Намучилася стара. Рік сушило Івана. Поживи годі! Вступися місцем іншим!» А пожив, дай Боже, горілки із цистерну випив. І все дурно. То головував у колгоспі по війні, то бригадою командував. Лиш переступи поріг у городищах, пляшка сама на стіл скаче. У найскупішого з-під землі вилізе і на стіл, бо голова сидить. А удів скільки перетоптав? Чоловіки на війні вилягли, а йому, Мирович, воля. Ніхто і пику не розквасить. Гуляй, скільки сили стачить. Отто житуха була. Не те, що нам дісталося. Самі баби та клячі у городищах дожилися. Місто усіх путніх молодиць заподолок і до себе. Щоб атомники могли в волю поласувати, поки півник кукурікає, Бо кажуть, що у них у кожного, хто доглядає реактор, швидко кров річає. А нам товчися, ото йз своєю, наче ми тільки вдвох на планеті, як Адам і Єва. Годі! Вже яма по очі. А й справді вистачить, бо джерело вдарить зараз. Старий не встане, рак не чума. Вистачить глибини.